Бункер 1. 2345 рік. 62. Дональд не відчував пальців на ногах. Його ноги були босі і ще не відтанули. Вони були босі, але навколо нього були черевики. Черевики всюди. Черевики на чоловіках, які штовхали його між рядами блискучих капсул. Черевики, що стояли нерухомо, поки брали у нього кров і казали йому помочитися. Жорсткі черевики, що скрипіли в ліфті, коли дорослі чоловіки нервово переступали з ноги на ногу. А вгорі їх зустрічав шалений зал, де чоловіки тупотіли в черевиках, зал сповнений криків і нервових опущених брів. Вони штовхали його до маленької квартири і залишили його самого, щоб він міг привести себе до ладу і відігрітися. За його дверима ще більше чобіт тупотіли вгору вниз, вгору вниз, поспішаючи, поспішаючи. Світ турбот, плутанини і шуму, в якому потрібно прокидатися. Дональд залишався напівсонним, сидячи на ліжку, а його свідомість плавала десь над підлогою. Його охопила глибока виснаженість. Він повернувся до днів на поверхні, коли пробудження і прокидання були двома різними речами. До ранків, коли він приходив дитями під душем або за кермом на шляху до роботи, вже давно після того, як почав рухатися. Розум відставав від тіла. Він плавав у пилу, його німілими і шаркаючими ногами. Прокидання після десятиліть морозної холоднечі відчувалося саме так. Мрії, про які він ледь пам'ятав, вислизали з його рук, і Дональд був готовий відпустити їх. Квартира, в яку його привезли, була в кінці коридору від його старого кабінету. Вони минули її по дорозі. Це означало, що він був у операційному крилі, місці, де він колись працював. Біля ліжка стояла пара порожніх чобіт. Дональд тупо дивився на них. На задній частині кожної щиколотки чорним маркером було написано ім'я Турман. Якимось чином ці чоботи були призначені для нього. З моменту його пробудження його називали паном Турманом, але це не був він. Була допущена помилка. Помилка або жорстокий жарт. Якась гра. П'ятнадцять хвилин, щоб підготуватися. Так вони сказали. До чого? Дональд сидів на двоспальному ліжку, загорнутий у ковдру час від часу тремтячи. Інвалідний візок залишили йому. Думки і спогади неохоче збиралися, наче виснажені солдати, яких посеред ночі розбудили з ліжок і наказали вишикуватися в морозному дощі. «Мене звати Дональд», – нагадав він собі. «Він не повинен про це забувати. Це було найперше і найголовніше. Хто він був? Відчуття і усвідомлення зібралися». Дональд міг відчути вм'ятину в матрасі розміром і формою тіла іншої людини. Ця вм'ятина, залишена іншим, тягнула його. На стіні за дверима була яма, де вдарялася ручка, де двері були відчинені. Можливо, надзвичайна ситуація? Бійка або нещасний випадок? Хтось увірвався всередину. Сцена насильства. Сотні років історії, про які він не знав. П'ятнадцять хвилин, щоб зібратися з думками. На тумбочці біля ліжка лежав ідентифікаційний значок із штрих-кодом і ім'ям. На щастя, без фотографії. Дональд торкнувся до значка, згадав, як його використовували. Він залишив його на місці і, ногами, підвівся, тримаючись за інвалідний візок, і попрямував до маленької ванної кімнати. На руці, де лікар брав кров, була пов'язка. Доктор Вілсон. Він уже здавав аналіз сечі, але йому потрібно було знову помочитися. Розкривши ковдру, він став над унітазом. Струмінь був рожевим. Дональд пригадав, що під час останньої зміни він був кольору вугілля. Коли він закінчив, він зайшов у душ, щоб помочитися. Вода була гаряча, а його кістки холодними. Дональд тремтів у тумані пари. Він відкрив рот і дозволив Струменю потрапити на язик і наповнити щоки. Він мився, намагаючись змити спогади про отруту на своїй шкірі. Спогади, які не давали йому відчути себе чистим. На мить не гаряча вода опікала його шкіру, а повітря. Зовнішнє повітря. Але потім він вимкнув воду, і печіння зменшилося. Він витерся рушником і знайшов комбінезон, залишений для нього. Він був завеликий. Дональд все одно надів його. Тканина була шорсткою на шкірі, яка лежала гола хто на скільки часу. Коли він застібав блискавку до шиї, у двері постукали. Хтось викликав ім'я, яке не було його. Ім'я, написане на задній частині чобіт, що лежала на на ліжку, ім'я, яке прикрашало перепустку, що лежала на тумбочці. Йду. прохрипів Дональд тонким і слабким голосом. Він поклав перепустку в кишеню і важко сів на ліжко. Він закатав рукави, щоб прибрати зайву тканину, а потім натягнув чоботи один за одним. Він повозився зі шнурками, встав і виявив, що може ворушити пальцями ніг у просторі, залишеному іншою людиною. Багато років тому Дональд Кін отримав підвищення завдяки простій зміні посади. Влада і важливість прийшли в одну мить. Все своє життя він був людиною, до якої мало хто прислухався. Людиною з дипломом, низкою робочих місць, дружиною, скромним будинком. А потім однієї ночі комп'ютер підрахував стоси біолетенів, і Дональд Кін став конгресменом Кін. Він став одним із сотень людей, які тримали руку на великому кормі. Боротьбі рук, що штовхали, тягнули і нерівномірно керували. Це сталося за одну ніч, і це сталося знову. Як ви себе почуваєте, сер? Чоловік біля його кімнати з турботою дивився на Дональда. На перепустці на його шиї було написано Ерен. Він був керівником оперативного відділу тим, хто сидів за столом психіатра в кінці коридору. Все ще сонний, тихо сказав Дональд. Чоловік у яскраво синьому комбінезоні пробіг повз і зник за поворотом. Потім пронісся легкий вітерець, щоб пахнув кавою і потом. «Ви можете ходити? Вибачте за поспіх, але я впевнений, що ви до цього звикли». Ерен вказав на коридор. «Вони чекають у кімнаті зв'язку». Дональд кивнув і пішов за ним. Він пам'ятав, що раніше ці коридори були тихішими, без тупоту і гучних голосів. На стінах були сліди подряпин, які, на його думку, були новими. Нагадування про те, скільки часу минуло. У кімнаті зв'язку всі погляди звернулися на нього. «Хтось потрапив у біду». Дональд це відчував. Ерен підвів його до стільця, і всі дивилися і чекали. Він сів і побачив, що на екрані перед ним було застигле зображення. Натиснули кнопку, і зображення закрутилося. Густий пил кружляв і задуляв огляд, заважаючи бачити. Хмари пролітали нестримними масами, але там, крізь прогалини, на непривітній місцевості, було видно постать у громіскому костюмі, яка піднімалася по пологих схилах, віддаляючись від камери. Це був хтось ззовні. Він замислився, чи це був він там багато років тому. Костюм здавався знайомим. Можливо, вони зафіксували на камері його дурну витівку, його спробу померти як вільна людина. А тепер вони розбудили його, щоб показати йому цей звинувачувальний доказ. Дональд приготувався до звинувачення, до покарання. «Це було сьогодні вранці», – сказав Ерен. Дональд кивнув і спробував заспокоїтися. Це був не він на екрані. Вони не знали, хто він. Його охопило почуття полегшення, яке різко контрастувало з нервозністю в кімнаті, криками і поспішними кроками в коридорі. Дональд пригадав, що йому сказали, що хтось зник за схилом, коли вони витягли його з капсули. Це було перше, що вони йому сказали. Це була та людина на екрані. Ось чому його розбудили. Він облизав губи і запитав, хто це був. Ми зараз збираємо для вас файл, сер. Він скоро буде готовий. Ми знаємо, що сьогодні вранці о 18 було заплановано прибирання, але...» Марин завагався. Дональд відвернувся від екрана і побачив, як керівник оперативного центру шукає допомоги в інших. Один з операторів, великий чоловік в помаранчевому комбінезоні з жорстким волоссями і навушниками на шиї, першим відгукнувся на прохання. «Прибирання не відбулося», – сказав оператор рівним голосом. Кілька чоловіків у червиках здригнулися. Дональд оглянув кімнату, де в маленькому комунікаційному центрі зібрався натовп і побачив, як вони дивляться на нього. Чекають на нього. Керівник оперативного відділу подивився на підлогу, відчуваючи поразку. Йому здавалося було за 30, стільки ж, скільки й Дональду, але він чекав на покарання. Це були люди, які мали проблеми, не він. Дональд намагався думати. Керівництво чекало від нього вказівок. Щось було не так із змінами. Щось дуже не так. Він працював із чоловіком, яким вони його вважали. Чоловіком, ім'я якого красувалося на його перепустці та черевиках. Турман. Здавалося, ніби вчора Дональд стояв у тій самій кімнаті зв'язку і на мить відчув себе рівним тому чоловікові. Він допоміг врятувати бункер під час попередньої зміни. І хоча його голова була затуманена, а ноги слабкі, він знав, що важливо підтримувати цю містифікацію. Принаймні доти, доки він не зрозуміє, що відбувається. «У якому напрямку вони рухалися?» – запитав він тихим голосом. Інші стояли нерухомо, щоб шурхіт їхніх комбіназонів не заглушав його слів. Чоловік з задньої частини кімнати відповів. «У напрямку 17-го, сер!» Дональд опанував себе. Він згадав про регламент, про небезпеку випускати когось з поля зору. Ці люди в своїх бункерах з обмеженим оглядом світу думали, що вони єдині, хто залишився живими. Вони жили в бульбашках, яким не можна було дозволити лопнути. «Є якісь новини від 17-го?» – запитав він. «17-й зник», – сказав оператор поруч із ним, повідомляючи ще одну погану новину тим самим рівним голосом. Дональд прочистив горло. «Зник?» – він оглянув обличчя присутніх. всіх було зморщене від турботи. Ерен вивчав Дональда, а оператор поруч із ним поправив своє тіло на стільці. На екрані прибиральник зник за вершиною схилу і зник з поля зору. Що зробив цей прибиральник? запитав він. Це вона, сказав Ерен. Сімнадцятий був вимкнений кілька змін тому, сказав оператор. Так, так. Дональд провів пальцями по волосі. Його рука тремтіла. Ви добре себе почуваєте, сер? запитав оператор. Він поглянув на керівника оперативного центру, а потім знову на Дональда. Він знав. Дональд відчував, що цей чоловік помаранчевому костюмі з гарнітурою на шиї знав, що щось не так. «Ще трохи поморочиться в голові», – пояснив Дональд. «Він лише прокинувся півгодини тому», – сказав Ерен оператору. З задньої частини кімнати долинав шепот. «Так, добре», – оператор знову сів на своє місце. «Просто він же пастух, розумієте? Я уявляв, як він прокидається, гризе нігті і пускає гази». Хтось прямо за стільцем Дональда посміхнувся. «То що нам робити з прибиральницею?» – запитав хтось. «Нам потрібен дозвіл, перш ніж ми зможемо відправити когось її шукати». «Вона не могла далеко втекти?» – сказав хтось. Інженер зв'язку з іншого боку Дональда заговорив. Він мав на собі один навушник гарнітури, а другий зняв, щоб мати змогу стежити за розмовою. На його чолі виступив Піт. «Вісімнадцятий повідомляє, що її скафандр був модифікований», – сказав він. «Невідомо, скільки він протримається, вона все ще може бути там, панове. Це викликало хорше потіння. Воно звучало, наче вітер, що б'є по козирку, посипаючи його піском. Дональд дивився на екран, на безжиттєвий пагорб, який бачили з бункеру 18. Пил насувався темними хвилями. Він згадав, як це було там, на тому ландшафті. Як важко було рухатися в одному з тих скафандрів, як важко було підніматися на той пологий пагорб. Хто була ця прибиральниця і куди вона думала йти? «Принесіть мені файл про цю прибиральницю». Як тільки зможете, сказав він. Інші замовкли і припинили шепотітися. Голос Дональда був владним через свою тишу, через те, ким вони його вважали. Я хочу все, що ми маємо про сімнадцятий. Він поглянув на оператора, чиє чоло було зморшене від турботи або підозри. Щоб освіжити пам'ять, додав він. Ерен поклав руку на спинку стільця Дональда. А як щодо протоколів? Запитав він, чи не слід нам відправити дрона або когось за нею, або закрити 18-й, там буде насильство. Ми ще ніколи не мали випадків, коли прибирання не відбувалося. Дональд похитав головою, яка починала прояснюватися. Він подивився на свою руку і згадав, як колись там, ззовні, зривав рукавичку. Він не мав би бути живим. Він замислився, що б зробив Турман, що б наказав старий. Але він не був Турманом. Колись хтось сказав йому, що такі люди, як Дональд, мають бути при владі. І ось він тут. «Поки що нічого не робимо», – сказав він, кашляючи і прочищаючи горло. «Вона далеко не втече». Інші дивилися на нього з поєднанням шоку і згоди. Врешті-решт дехто кивнув головою. Вони вважали, що він знає краще. Його розбудили, щоб він контролював ситуацію. Все було згідно з протоколом. Системі можна було довіряти, вона була розроблена, щоб просто працювати. Кожен мав робити свою роботу, а решту довірити іншим».